А ми й забули про господиню, наливає. Ану, Анно, випий за здоров'я свого чоловіка. Анна. За твоє здоров'я, Михайле. П'є. Жандарм. Ха ха ха. -ха. Бачиш, Миколо, твоя жінка мені трохи інакше бажає, ніж ти. Ну, вип'ємо ж тепер і за її здоров'я!» – П'ють. Микола. Та й міцний же твій вишняк, Михайле. Від двох чарок вже й в голову б'є. Жандарм. Не слухай того, синку мій. Це тільки твоя голова слаба, ось що! Міцної голови він і по десяти чарках не хапається!» Микола опирає голову на лікоть. «Слаба голова, кажеш?» «Правду, кажеш, і без твого вишняку вона мені ходором ходила, а тепер ще гірше! Знаєш, Михайло, що я тобі скажу? Так, по приязні, по старій знайомості!» Жандарм. «Ну що?» Микола. «Може б ти перестав у мене бувати?» Жандарм. «А то чому, Микола? «Надоїли тобі мої відвідини?» Микола, «Надоїли, надоїли. А так, мені здається, що воно було б ліпше, якби ти не показувався». Жандарм, «Не можу, братчику, їй Богу, не можу. Служба моя така, що вже попри вашу хату моя дорога йде. А при тім, серденько моє, ще одна річ приплутана». Микола, «Яка?» Жандарм, «Хоч то ніби урядова тайна, але що вже робити, скажу тобі». Але насамперед випиймо, найусе зле минає. Наливає, п'ють. Так ось яка річ небоже. Тебе нібито пустили з криміналу? Микола сканується. Нібито? Як то нібито? Жандарм. Ну-ну, ти бо зараз усе так брешеш на правду, мов би справді почуваєшся до вини. Е, Миколо, адже ж ти сам почуваєш себе невинним, правда? З притиском. Власне сумління каже тобі, що ти невинний. Правда? Глядить йому просто в вічі. Микола змішаний крикливо: Богом небесним свідчуся, що правда. Жандарм насмішливо. Ну, ну, Миколо, так не говори. Особливо перед шандарем з такими словами не вихапуйся. «Бо між нами, шандарями, брате, така думка, що як на кого підозріння паде, а він починає бога на свідка кликати, то значить у нього сумління не зовсім чисте. Щось там у нього негарно». Микола переляканий. «Так, значить, ти думаєш, що я?» Жандарм сміється і клепле його по плечах. «Ха-ха-ха-ха-ха, дитина ти, Миколо, ось що я думаю. Леда, чим тебе застрашити можна. Не бійся». Не такий чорт страшний, як його малюють. Те, що тобі тепер видається таким страшним, також не таке. До всього чоловік привикне. Микола. Ти все про що закидаєш? Якось не зовсім я розумію тебе. Жандарм. Порозумієш, братчику, порозумієш, як не те час прийде. А тепер знаєш, що би я тобі радив? Микола. Ну що? Жандарм. «Будь спокійний, не роби ніякого галасу, жий собі тихо, смирно, як Бог приказав, і ні про що не дбай, що довколо тебе твориться». «Микола, ні про що не дбати? А думаєш, що це можна?» «Жандарм, а чому б не можна? Певно, що можна. Повір мені, друже, я багато світу сходив, багато де чого видів і знаю. Так ось, що я тобі скажу». Тисячі людей живуть отак, як ти, і не навіть, як воно склалося, звідки пішло, хто тому винен. Де би чоловікові голови стало, щоби все те розібрати? Сталося, склалося, що порадиш? Треба брати життя, яке є, треба жити, як можна. Микола, із розбитим серцем? Жандарм, дурниця серце, у кого воно ціле? Микола, і на людським посміховищу? Жандарм, наплюйте на людей. Чого тобі від них потрібно? А як ти з них будеш сміятися, то вони з тебе не будуть. Ще самі до тебе прийдуть». Микола в задумі. «Що ж, мудра рада, тільки, мабуть, заміцна на мою слабу голову». Капає себе руками за голову і починає ридати. «Ой, заміцна, заміцна, не видержить моя голова». «Жандарм, не бійся, видержить, я тобі поможу. Я кожному голову скручу, хто би посмів з тебе сміятися». Микола, багато буде скручених голів. Жандарм, не бійся, це вже моє діло. А тепер, друже мій, Микола, знаєш що? Микола, а що таке? Жандарм, я бачу, що ти дуже ослаб, сон тебе клонить. Піди собі на тік та засни. Микола, а ти? Жандарм, про мене не турбуйся, я також трохи відпочину, а потім піду додому. Микола, то може би ти, Михайле, сам пішов на тік і там заснув? Жандарм, Ну-ну, не роби комедії. На тобі кожух.